Къде е Българския хелзински комитет между човекът на годината, кампанията, която за 12 път, за 12-та година започна вчера? И как да го кажем? Човекът всеки ден. обикновеният човек, който има нужда от защита на неговите права. Казвам добър ден на Надежда Цекулова, която е директор на програмата Кампании и комуникации на Българския хелзински комитет. Добър ден и благодаря за поканата. Кампанията Човек на годината, в която се отбелязват хора, отличили се с работата си за принципите на хуманизма и отстояването на човешките права, стана повод за разгорещени спорове. Една политическа партия поиска забраната ви, няма да говорим с имена заради предизборната кампания, която, както а, знае Надежда, има строги правила за националния ефир. Главният прокурор обаче заяви, че няма основания за закриване на Българския хелзински комитет. Всъщност, тревожите ли се днес, когато обявявате поредната година за номинации от а, демонизирането на Българския хеозински комитет в общественото мнение, в полето на обществения дебат? Разбира се, че се тревожим. Няма и как да не се тревожим, тъй като това пряко рефлектира върху нашата всекидневна дейност и в някакъв смисъл ни пречи ние да бъдем максимално ефективни в това, което правим, а именно защитата на човешките права. Тъй като а, изразходваме огромно количество време и енергия в това да се борим с вятърни мелници и да се защитаваме срещу несъществуващи, а, несъществуващи проблеми. Но а, от друга страна, а, на нас изключително много ние се искат да отправим апел както към своите колеги от неправителствения сектор, така и към всеки един човек, който смята, че а, познава а, човек или организация, които заслужават да бъдат номинирани и да бъдат отличени за тяхната правозащитна дейност през годината, да не се страхуват да участват да не се възпират, да не се автоцензурират, защото а, това е единствения начин, по който всички ние като общност можем да отговорим ефективно на агресията срещу нашата работа. Да покажем, че ние сме тук, че нашата роля е важна и значима, и че всъщност ние сме тук заради хората, които имат нужда от нас, независимо дали това винаги се приема с овации и с разбиране. Заради решението на тричленния състав на Апелативен съд София за условно предсрочно освобождаване на Джок Пол Фриман, нека да кажа, че Надежда Цекулова е с 4-месечната си дъщеря в студиото и няма нищо лошо в това. Децата са част от живота ни. Впрочем, имат правото да бъдат с а, своите родители с майка си в а, даже такъв момент. Просто обяснявам за слушателите, ако се озадачават от а, а, звука, от звуците в ефира. Но да се върна на въпроса заради предсрочното освобождаване, условното предсрочното освобождаване на Джок Пол Фриман Имаше протести срещу а, съдиите и конкретно съдя Линкъл Пъкчиев. Включваше се аргумента, че е бил номиниран в класацията Човек на годината. Нека да изясним сега кой може да номинира. Вие ли, Българския хелзински комитет ли прави тези номинации? Кой определя кой ще е Човекът на годината пак? Вие ли сте това или как? И защо какъв е механизма? В този казус има два въпроса. Първият е този, който вие задавате и е свързан с процеса на номиниране. А, номинират всички. Всеки има право да направи номинация. Има известни а, условия към а, самите номинирани, т.е. те трябва да са лица или организации, които живеят в България, или организациите съответно са регистрирани в България и да са извършили правозащитна дейност а, за общности а, които са на територията на България. А... този, да се разпознаваем минава се през някакъв вид а, сито. Вижда се дали действително за една или друга номинация стои човек, който се отличава със своите действия а, или организация. А не просто, как да кажа, не може човек да номинира майка си или пък... Може да номинира майка си, но тя няма да бъде си. отличена най-вероятно, освен ако майка му не е човек с правозащитна дейност. Разпознаваем не само за този, който го номинира. Нали Точно така? така. Трябва да има а, доказуема по някакъв начин, а, макар, че не е нужно всички да сме присъстващи в медийното пространство и разпознаваеми за цялата публика, но трябва да има някаква... А, осъзаема за определена общност а, дейност. Тоест, ако едно но... име е напълно непознато за вас, но попадне а, като номинирано от човек, който е попълнил формуляра на сайта ви, вие правите тази проверка. Да, ние сме Дали... да направим тази проверка и ако се установи, че а, това просто е човек или организация, за когато ние не сме чували, защото нямаме претенциите да сме чували за всички, ние сме длъжни да установим каква е неговата дейност. И ако тя отговаря на критериите, той ще бъде разгледан от журито. Журито се състои от а, а, хора, които имат компетенции в сферата на правозащитността и които в огромната си част не са членове на Български хелзински комитет. Има от един до трима през различните години представители на БХК в журито, като миналата година бяха двама тази година мисля отново. А, така че постарали сме се тези награди да бъдат максимално изнесени. Това да не са награди на БХК. Ние стоим зад организацията, а, но не се иска това да бъде а, процес, кой, в, който, в който да бъде въвлечена цялата правозащитна общност. А, но искам да, да обърна внимание и на втория аспект на въпроса, който зададохте. За това, че Протестът е бил свързан с награда, която а, съдия Клинкал Кълпакчиев е получил а, в рамките на тези номинации човек на годината. Ако ние приемем, ако допуснем а, да, да бъде легитимно това а, обвързване, че ако една неправителствена организация награди представител, на която и да била от властите, заради това, че да кажем той добре си е свършил работата и това да бъде осъдително, това ще поставя под въпрос изцяло дейността на неправителствения сектор в взаимодействие с институциите. А неправителствения сектор, за да бъде ефективен, трябва да има механизми за взаимодействие на с институциите, да може да ги критикува от една страна, когато те са неефективни и не работят в а, полза на гражданите. И от друга страна, да има механизми да ги поощрява и да показва публично, че ето тази институция или този представител на институция са си свършили добре работата в определена ситуация и ние искаме да поощрим а, тази ефективност. Много често в социалните мрежи ви нападат като организация, която се грижи за затворниците и техните права, но не и за жертвите. Само за ромите, но не и за българите. Всъщност, къде е Българския хелзински комитет между а, тази кампания, за която говорим сега, която вие започнахте вчера, човек на годината за 12-ти пореден път, и човекът всеки ден, човекът на който му нарушават правата, и който си казвам, защо БХК не се застъпи за мен. На първо място, а, за мен е много важно да уточним, че Българският Хелзински комитет се старае да помага ефективно на всякакви хора на територията на България, чието права са нарушени. Но, а, естествено, една неправителствена организация не може да покрие абсолютно всички казуси, които възникват. Първо, не знаем за всички и второ, не а, навсякъде, а, грубо казано, можем да огреем. Крайна сметка, а, ние имаме ограничен ресурс. Но за да можем да представим пред хората това, което ние правим, години наред, години назад, а, част от редовните слушатели на БНР а, вероятно се сещат, че аз дълги години бях част от екипа на Българското национално радио и през това време съм отразявал работата на БХК като журналист. Тоест uh, .е. говоря за дейност, в която не винаги съм участвала лично. Но тази организация години назад uh, се сблъсква с какви ли не казуси. И за да може тези казуси да бъдат разгърнати и поне за хората, които имат сърце и уши да чуят uh, и да видят, да бъдат представени всички uh, различни по своята същност истории, uh, с които ние се сблъскваме, uh, започнахме една друга кампания, която се нарича БХК за хората. В нея сме избрали а, различни истории на хора с различни съдби, с различен социален статус, с различни проблеми, с които са се сблъсквали, а, за да можем да покажем всъщност а, колко разнообразна е тази палитра от а, човешки права, които имат нужда да бъдат защитени и че а, тези а, предръсъдъци към нашата организация всъщност обслужват само а, репресиращите органи институции. Тези, които биха се чувствали по-комфортно, ако няма кой да защитава правата на хората в България. Нека, нека да чуем секунди от това послание бехе за хората и ще продължим разговора. Ние не сме институциите. Ние сме ничиите деца. Ние не сме бюрокрацията. Ние плащаме нейната тежка цена. Ние не сме оградата, която разделя, а мостът, който събира. Ние не сме реч на омразата, а свободата на словото. Ние не сме администрацията, ние сме нейните жертви. Ние сме протегнатата ръка, а не и умрукът вдигнат срещу жена. Ние сме това, за което се борим. И да се борим за България означава да се борим за човешките права на хората в нея. Защото България това са хората. България това са хората, безспорно, вярно, но. Не сме администрацията, нейните жертви. Тук не предполагате ли, че администрацията винаги е някаква форма на насилие? Не би трябвало да е така. В смисъл, администрацията е създадена за да обслужва обществени интереси, за да помага да живеем по-добре. Може би не винаги да успява, но не е ли твърде силно това твърдение? Възможно е твърдението да е хиперболизирано а, с цел м, провокация на публиката, но за съжаление казусите, а, които достигат до нас а, и съответно и до, до съдебната система, а, всъщност са точно такива казуси, в които администрацията превръща хората, на които би следвало да служи в свои жертви. За съжаление такива казуси има. За съжаление, тези казуси не са толкова малко, колкото на нас би ни се искало и за съжаление тези казуси понякога завършват а, фатално. Един от а, случаите, за които ние разказваме в тази кампания е историята на една жена, която беше много широко медийно отразена, затова ще си позволя да спомена името й, Елена. Една жена, която беше убита по-късно от своя бивш съпруг в центъра на голям български град въпреки многократните си жалби в полицията, въпреки издадената заповед, той да се въздържа от контакти с нея ограничителна. И тези случаи ни дават според мен правото да кажем, че неефективната работа на българската администрация в определени ситуации дава жертви. И това са казуси, срещу които всички ние трябва да се задействаме, да противостоим и да изискаме от администрацията да работи по-ефективно. Имаме сега възможност да включим майката на едно от децата с редки заболявания, което е получило достъп до здравеопазване в резултат на кампания на Българския хелзински комитет. Става дума за кампанията Пеперудените деца, а на телефона е Марина Колчакова. Здравейте! Здравейте! Първо да попитаме как е вашата дъщеря. Когато започва кампанията, тя е била едва на три години. На 3. Сега. Да, така. Какво е положението? Ходи ли на училище? Как се справяте? Да, така, слава Богу, е по-добре. Ходи на училище и се радва на, на приятелството на своите съученици. Какво всъщност означава едно пеперудено дете да се придвижва в градска среда? За нея е изключително трудно и бих казала доста опасно, защото тя не може да ходи много дълго време пеша. Това би създало проблем а, образуване на рани по краката. А оттам и вече не е възможност да ходи за доста дълъг период от време. Опасностите са различни от бутане, настъпване ам, и... Такива неща. Спомням си, че в началото на кампанията всъщност всички ние научихме за това рядко генетично заболяване, да. което на практика а, засяга много сериозно децата в най-ранната възраст. Да. А, те трябва да бъдат обгрижвани с, с специални превръзки, те са много Точно скъпи. Така. Всъщност така. какво се промени след кампанията? Помните ли кое беше най-трудното за проби в системата? Uh, всъщност, нашата организация Дебра България на пациентите с тразваща булавна спермолиза, борбата ни за получаване на такива специални дезалепващи превръзки е много дълга и доста тежка. И всъщност, това са превръзки, които са непосилни дори за семейство, какво остава за един човек. а uh, Количеството на тези превръзки месечно е доста голямо. Така че, uh, Финансовия бюджет е сериозно натоварен, ако не е и непосилен. непосилно за закупуване на такива превръзки ежемесечно. а Важността на тези превръзки е голяма. Тя е просто животоспасяваща. Всъщност, и... след тази кампания промени ли се системата? Те покриват ли се от здравната да. каса? Има ли Точно. достъп на тези деца на практика до а, здравната система? Да, с включването на Българския хеденски комитет всъщност нашата борба придоби по-голяма гласност и така а, те подпомогнаха включването на тези превръзки в а, една специална наредба 38. Тоест, .е. те вече от, а, с включването в тази наредба тези превръзки се заплащат от а, Националната здравосигурителна каса. Аз знам, че а, битката за асистиране на тези деца, те, впрочем, не са много на брой. Мисля, че да. Надежда може да помогне също. Да. А, битката за асистиране, за личен асистент а, на практика сигурно продължава и с да. а, промените в а, законодателството по отношение на а, личната грижа, личното асистиране. Mm -hmm. Нямаме време за много детайли, но а, тъй като говорим наистина за това как разбираме правата ни. Нашите права, правата на децата ни, човешките ни права. Последно искам да ви попитам, вие какво мислите и защо какво чувствате, когато виждате как различни политически сили, пак ще помоля без имена, mm -hmm. атакуват една неправителствена организация за човешки права, като Българския Хезенски комитет? Аз Мисля, че беше много вярно това, което Надежда цитикула. Каза, че. Ще напада понякога именно на този, който се опитва да защити правата на обикновените хора. И за мен това е по-скоро ситуацията. Смятате ли, че в резултат на подобно негативно отношение и демонизиране ще има хора, които в ситуация подобна на вашата ще се откажат да потърсят помощ? ще останат в безпомощно състояние заради подобни, на практика, негативни кампании? Да. според мен е възможно такава ситуация, но пък от друга страна, когато човек а, е отчаян, мисля, че предприема понякога и отчаяни мерки, а това може да го тласне към недобри решения. Т.е. То трябва да има възможност да се обърне към една такава организация, за да, да не да не изберет други, не толкова подходящи начини. Аз си мисля. А много ви благодаря, Марина Колчакова, майка на едно от пеперудените деца на България. Обратно към Надежда Цекулова, чухме един от казусите, по които сте работили и помогнали за да имат пеперудените деца поне малко по-добър живот с това рядко заболяване. Какво правите обаче след като загубите някоя битка за човешки права? продължаваме напред. Аз а, съм далеч от мисълта, че ние можем да спечелим всички битки и вярвам, че а, всеки човек, а, който някога се опитвал системно да се бори за определена кауза, е срещал затруднения и е, и е падал по пътя си. Но а, всъщност а, това, което а, е важно е да намираме сили, да намираме Смисъл и да продължаваме. Накрая отново към повода, по който сте тук, кампанията Човек на годината, до кога са номинациите? До 15 ноември са номинациите. Има специален сайт, като напишете Човек на годината в търсачката. Той ще ви излезе, там може да бъдат номинирани хората и организациите, които вие, вашите слушатели, всички, които имат интерес, смятат, че заслужават. И всеки може а, да го направи, а, падна така тайната, извесата около а, механизма и технологията на това и последно всъщност очаквате ли заради бурните спорове около българския хелзенски комитет и опитите за демонизиране повишен интерес или напротив, отдръпване от това хората да номинират? Откровено, откровено казано очакваме да видим какво ще а, се случи. А, трафика на сайта ни показва, че има повишен интерес към нашата работа, определено, но как това ще се отрази върху номинациите, не мога да гадая в момента. Надявам се а, да се отрази в а, активност и в желание на хората да покажат какво всъщност работят правозащитниците. Благодаря на Надежда Цекунова, директор програма Кампании и а, Комуникации на Българския хезенски комитет. От че разтартира кампанията Човек на годината.